اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعن مسعب بن سعد عن ابيه قال العامش لا اعلمه الا على النبي صلى الله عليه وسلم قال اتو ادتو في كل شيء خير الا في عمل الآخرة رواه ابو داود دا حضرت مصعب بن سعد نروایت دے عن ابي ہے دا مصعب دا خبل پلار حضرت سعد رضی اللہ طلاحونا روایت رانکل کی قال الاعمشو حضرت اعمش فرمائی د دې حدیث مبارک راوېده لا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دا روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم را نقل کړي دي قال پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای ات تو ادته فی کل شیء خیر هر یو کار په اطمینان سره کول دا بهتر دی او یعنی هر یو کار چې شروع کین هغه کې غور او فکر وکړه د کوم کار چې شروع کین د کار کوم تجربه کاره خلقتي داغه سره مشوره وکړه کم کار چې شروع کین داغه انجام ته وګوره هر یو کار پرون دغه روایتو کې مونږ داغه وضاحت کړیو چه پیغمبر علیه سلام فرمایی چې هر یو کار شروع د داغی نتیجه د داغی انجام تا گوره دا, دا کار زشروع کومه ما به مخی تکم مشکلات رازی دا کار بز سرطوره سوم کون رسومه که دا سرطوره سیدلو نو د دی نتیجه د دی انجام بتز شیوی نو دق تعلیم پیغمبر علیه سلام عمت لورکی اتو آدتون فی كل شیء خیر په هر یو کار کې د اطمینان او د سنجیدګۍ نکاره غستل دا بهتر دی الا فی عمل الاخره هکده اخرت عمل راشه یعنی دا نیک عمل موقدر تمیلوش نو هغه کې بیا صبر مکه واقع د دنیا هر یو کار چې شوروکي هغه په صبر سره شوروکا لغیبانه اطمینان او د خلکو خلق سره مشوره وکا سوچ او فکر په وکا وچونکه دا اخرت عمل چي دا غي نتيجه مون معلومه دا سړي مون کي څه په ميلاويږي دا لازمي طرفا جره ثواب دي دا قران تلاوت کي څه په اجر او ثواب دي صدقه کي څه په اجر او سواب دي نو دا اخرت چي کم عمل له دا غي نتيجه مون ته معلومه ده روزکه پیغمبر علي سلام الله فرمای چي دا اخرت په عمل کي بي غور او فکر مکه او پاغي کي تاخير مکه د نیک مل موقع چې دته کله میلو شي پهغې کې سوچه م کووه ځکه چې ته د ن کامل نپاره او ف کې چې راېږه د عمل اوکم کوو نهکمه کېې شي د موقصستا د لاس نووزي بیا به ډیررمان کې چې کاش کې غوش کې عمل کړی یا په انسان باې داسې حالات را شي بیمار شي یا په مشکلاتو کې را شي یا د دنیا په مصوباتو کې را ګ شو اغ موقع د لاسه وضي. ری و جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں د دنیا یو کار چې هغه په غور و فکر و کا او فکر سره وکا او د عمل یعنی نیک عمل کې بیا غور و فکر و بقل کی پاک نیک او فکر مکا وفس تبقل خیرات قران کې لپک فرمای نیکو طرف ته منډه هواه نیکی چې کوي په جل سر وکي چې دغه نیک عمل اجر او ثواب تاسو ته ملو شي قال پیغمبر علیہ الصلات والسلام اتو ادتو فی کل شیء بحر یوشی کے غور او فکر کول او باغی کی تاخیر کول دا بهتر دی الا فی عمل الاخرته ہاں دا اخرت عمل یعنی نیک اعمالو کې تاخیر کول او باغی کی رستوال کول ندی پکار بلکی هغه فورا کول پکار دی رواه ابو داود د دا دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام ابو داود وان عبد الله ابن سرجس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا السمت الحسن والتعادت والاقتصاد جزء من اربع وعشرین جزء من النبوت دا حضرت عبداللہ بن سرجس رضی الله تعالیٰ عنہ روایت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک رانکل کی قال پیغمبر علیہ السلام مفرمائل السمت الحسن حصت اخلاق الصمت الحسن يعني خستة اخلاك والتعادة او بحر يوكار تاخير او غور وفكر كول والاقتصاد او بحر يوكار منزلنا الاراقتل جزء من 24 جزء من النبوت داد نبوت سلی رشتم برخدا هذا مطلب يعني بحر يوكار تغير وفكر كول خستة اخلاك او په هر یو کار کې یو منځنۍ لاره کتل د حد نه تجاوز کول د دی نظان ساتل پیغمبر اسلام فرمایي چې دا د نبوت سلیریشتمه برخه ده په دې حدیث مبارک کې سلیریشتمه برخه خې پر روان حدیث مبارک کې پنځشتمه برخه خې او مفسرینو فرمایلي دي کی دا دی سالیریشتمی او دا پندیشتمی مطلب دادی چې دا کمی خبر رسول الله مبارک ذکر کې دا د انبیای کرامو عادتونه دی دا فزان کراولی دا چاته تونه دی دا چاته دی کی دی دا انبیا او د پیغمبرانو طریقې دی دا فزان کراولی په هغه کې پہلا نه طریقہ عصمت الحسنو خسته اخلاق چون کې خسته اخلاق الله ربولی زت پیغمبرانو لور کړې دی او انبيو کې د رسول الله مبارک اخلاق د ټولو نه بهتر او چت وانک لعلا خلق عظيم قران جل پاک فرمایي چې زمو حبيبه د اخلاق او چت او لویه مرتبه الله پاک تا ته نصیب کړې دا یو دوه است اخلاق د انبياء کرامو طریقو او عادتې دې امتيانو دا پزان کې راول یو دیمه اتو ادا په هرې یو کار کې غور فکر کول په هغې کې راللی کول کم یو کار شوو کې د هغې کې غور و فکر وک چېره دا کار زه شروعکوم نو دا به زما د پاره خووي او که خبره نووي نو دا د الله طریک او دا د پی غمبرانو طرکه د دا, دا, دا طرکه په ځان ک رای درما اقتصاد میان رووي چې ورتهویل کېږي اقتصاد دی تهویللی کېږي دوستانو چې په هرې یو کار کې یو منځ لا را وګوره م د حد نه تجاوس کو او ډیر کموای کو لکه پغې کې یو دو درې سان مثالونه زه تاسوه در کوم قرآ مونږ ته فرمای چې کلهمالار خرج په دی کې د اقتصادنی د مییان روی نه کار وختله اصرااف م کووه د حد نه ډیر زیات خرج کول ی سباله خپله مختاجی چاته دی لاسنی ولوی داسم مکاوا خودا شومطوب نمکار ماخله چې جيبته د تاله والی او چاله څه نه ورګي بلکې د کی یو منځنۍ لار او ګورا خرج کاوا خودوم را خرج کاوه چې هغه ته برداشت کولې شدې ته اقتصاد ویلې کیږي قرآن فرمای وقصد فی مشیه کا چې کله ګرځې او قدم اخلي په دی کی یو منځنۍ لار او ګورا دومره تیز مزه منډه موه چې خلق درته له ونه وی چې دا له ونه یې د ملټول <سؤال> د لاس منډې وایو کنه داسې منډې وای او دومره ورو مګرزه خلک درته متکبر و چې دغه غرور او تکبر د غرورو قدم خنی نه بلکې د وړو کې قدم او د کم رفتار او د تیز رفتار په منځ کې یو لارزان لو ګور داسې قدم اخلا غې نه تا خلک لیونې او نه پاغې کې تا ته خلکه متقببی وي داسې یو دو مثاله م تارسله هر یو عمل چې کې پاغې د حد نه تجا م او پهغې کې ډیر زیات کمواې مک دی اقتصاد لی کېږي مییان روي ورته ویل کېږ منځ دا راغې کې قتل نو د انبی ک راممو عادتون دي دا عادتونونه پهځان کې پیدا کوي رو ترمیزی دې حث کړی د امی ترمیزی. وان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال د ابو لعبد عباس رضي الله تعالى عنه روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الهدى الصالحا خاستعد كنوا خاستری کی او خاستا سیرت وسنت الصالح او دغرن خاست اخلاق والاقتصاد او مانا روی یعنی په هر یو کار کې ده یو من زنی لا جزء من 25 جزءا من النبوته ذا النبوت بنشتم برخدمه خي روایت کتاب سما و ظاحته والتسديد اشراغله د تنشو وتوسطما و ظاحته د تسديد اشتو د بنشتو دا مطلب ده چدا عادتونه د انبیاء کرام ودي پخبل زندگی کی د عادتونه پیدا کین رواه ابو داود د دا دا حدیث مبارک لويت کڑے د امام ابو داود وان جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت ففيه امانه رواه الترمذي وابو داود ده دا حضرت جابر رضي الله تعالى عنه روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله تعالى عنه ده پیغمبر اسلام ارشاد مبارک را نقل کی قال پیغمبر علیہ الصلات والسلام اذا حدث الرجل الحديث کله چې یو سړی تا ته یو خبره وکي ثم التفت او دا سړی بیا تا واپس شلو یعنی یو مرګري دی راغې در سرکې نه اسلو تا سره یو خبره وکړه او دغه مرګري دی واپس لاړلو نو پیغمبر علی اسلام فرمای فهی امانت داغ دا خبره تا سره امانتی څه مطلب دی چې هغه تعالی راغې او تا سره د زړه خبره شریک کملي او تا سره په دغه مجلس کې کې ناستو ها کمو مثال طور په دغه سړی تاسو ته د خبرې په داسې ځای کې و کې چې خلک نه نو بیا خو امانت پاتې نشلو وکړه د خبرې په داسې حالت کې چې تاسو دوه وی او بل څوک در سره نو نو پیغمبر علی اسلام فرمای چې دا خبرې امانت ته تاسو را د خبرې ببل چاته نه کې کا غضب تهوه چیر زما دا خبرې پلان کې پلان کیته و را سوا بیا خدغه طرف اجازت میلو شلو شوو حسم التفتدا مطلب دیتا سره خبره وکلی د دې مجلس ناغه پاس ادل الله نو دغه خبره امانت دي دغه خبره وبل چاہتا نرسه رواه الترمذي و ابو داود د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام ترمذی او امام ابو داوود وعن ابي هريره رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ابي الحيسم بن التيهان هل لك خادم قال لا فقال فاذا اتانا صبي فاتنا الى آخر الحديث ده ابو هريره رضي الله تعالى عنه من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمال لابن الحيسم بن التيهان ابو الحیثم رضی اللہ تعالی کو یہ صحابی دے پیغمبر علیہ السلام سره دے ناس نو پیغمبر علیہ السلام دیت دی صحابین ته پوس کې هلک خادم خادم بشتنه چونکه هغه زمانہ کې غلامانو خادمانو د خلکو خدمتونه به کول کا اون به بازار بازارونه به ول سوداګانی وروړلې نو پیغمبر علیہ السلام دی صحابین ته پوس کې جستا غلام یا خادم شتنه قال لا ندوث فی ذل الرسلا نمی غلام دی <متحدث> نمی خادم شته دی فقاله نو پېغمبر اسلام توفر مییل فضا اطانانه سبون فې نه چې کله د جهحات به موکبانې قیان را غلامان را نو بیا زما خوله راشهم ز به یو خادم درکمه چې کله د جهحات به موقبانې ب مال ته خامان غلامان را شي بیا راشهه ف نه یعنی ت موومله نو تاله به ز خادم در کوم په یو موقابان فاتين النبي صلى الله عليه وسلم برئين پیغمبر علی اسلام و سلام په خدمت کې دو غلامان راوستل شوين یو موکو چاره وصل چه دلدار وصله د دوا غلامان دي پیغمبر علی اسلام و سلام د صحابي را وختلو ابو الحیسم فاتاه ابو الحیسم نو د صحابي راغ فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علی اسلام و سلام وو اختر منهما دا دوانو غلامان خادمان څخه مخکې دي پدې کې ځان له یو خخ کزان سره بوځ اختر منهما یعنی پدې دوانو کې یو اغا غزان د پاره خخ فقال ندي صحابي ور تو فرمایل یا نبي الله اختر لي ای دلا ما ته لکه ګرانه شي خو له پخپل خخ باندې یو راک په خادمان دي دو غلامان الله رسول تعالی نما الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علی اسلام المستشار مؤتمن د چا نه چې اغاب امانت دار وی مؤتمنون دا مطلب دې په اسانو الفاظ باندې وویکم تلړ یو کس کسر مشوره کې نو پیغمبر علیه الصلاة سلام فرمای چې دا چانه مشوره اغست لیکیږي یعنی زلاړم زما یو کار دې ز یو کس نو مشوره خلم چې دا کار ز وکم کو نه دا کار ز شورو کم کښورو نه کما نو دا چانه چې مشوره اخلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا سړی به امانتدار وي امین په دی معنی باندې چې د لپاکر دي چې د مال داسې مشوره راکې چې هغه کې زما د پاره خیر وي یعنی مال یو سړی راکې په آسانو الفاظو پیغمبر چې را استاد ز د کار شوروکم ک شورون نکم او هغه کار باندې ز پویږم نو زب وقته دا خیر مشوره ور کوم چې دا کار شروع کړه پدې کې ستاد لپاره خیر دی وګوره مثال په کار کې دا غدا پارا نقصان وي زبې خبرو ما چې دا کار مشورو کو پدې کې ستاد لپاره نقصان دی نو چې چانه مشوره اغه استل کېږي اغه به امانتدار وي نو رسول الله مبارک دې صحابته فرمایي چې دا, دا, دا مشوره ما تر اوسه پدله امانه مشوره اخلي نو پدې دوهونو غلامانو کې به زو استاله داسې غلام درکوم چې اغه ستاد لپاره څه شي وي ستاد لپاره به تر وي ستاد پاره کې خیر وي لو فقال <سؤال> النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ان المستشار مؤتمن هغه سړی چې دا غنه مشوره غستل کېږي هغه امين وي امانتدار وي پیغمبر اسلام ورته ویل غلام د لاسونی ولا وره کو خذ هاذا دا سړی واخد دا سڑی ډیر نیک دی ولی فا اینی رأیتو دا سړی صلی په سڑی می پا منزلی دلید بل غلام بم کئی منز واغی ما پا خپل استرگو ندیلی دلیو دا سړی ما پا خپل استرگو لی دلیده و جی کم سڑی منز گو زاروی اغا بستا خدمت هم کولیش لئن رايته يصلي واستوصي به معروفا او پیغمبر اسلام دي صحابيت فرماي چې چون دا غلام دي ستا خادم دي نو ستا توصییت کوم چې د سره خیر ګړو او ظلم بپینه کې د حد نه زیات کار وتی نه او د غرهنګ واهل د کول بوله نه کې دی بس خدمت کئ کم جایز خدمت او کم د پوس کې یغه بد الله پورا او د زور زبردستی او د ظلم نه ځان و ستا واستوصي به معروفا یعنی ستا کوم چې د سره خیر ګړو راواحو ترمذي ده دې حديث مبارک روایت کړې ده امامي ترمذي صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين بلاقمته المطمئن صلیتو والسلام علی سیدالانبیاء والمرسل محمد و الہی و اصحابہ اجمعین یاللا سمولصل صموریدل دمل توفیق بلنسب یاللا وی و انو راتما حضور پاک الاسلام اتباع نسب کین یاللا بصلا د مستقیم و نغیر اربان مروان د و د گمراہ د لارونا و اخرت خوشالی من نسب یاللا شرم پر دم بدوان جهان د باندوسات بیماران و لشفاء قرض د دا قرض نخلص یاللا د تولو حاجت من دو حاجت نو خپل غیب خزانو نا پرک یاللا خیر خاتم ام خاتمان پر ایمان وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى لَا خِيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَأَرِهِ بَا